Ні простити. Душа її жадала волі, але хіба ж воля в тім, щоб вигорцьовувати в траві подібно до дикої серни. І коли поверталися до палацу, поки коні волочили в стременах убитий час, Конрад з запалом близьким до шаленства намагався відкрити в праксії справжнє призначення справжньої людини. Є палац, збудований з чудового алмазу, незрівнянної краси і чистоти. Палат той у нашій душі. Ми можемо війти в нього, але путь довгий і тяжкий. Треба пройти сім обиталий. Путь пролягає через сім ступенів молитви. Перша обитель найлегша, бо досягається усною молитвою. Друга обитель молитви мисленої, мова внутрішнє замінює зовнішнє Молитва споглядально відзначає третю ступінь. Там слід багато любити не думаючи. Молитва за спокоєння вводить у четверту обитель. Душа вже нічого не дає, вона тільки отримує. Істина з'являється несподівано і раптово. Квіти ледь розкрили свої чашечки, Вони розлили тільки перші пахощі. У шостій обителі в молитві захоплення досягається цілковитий екстаз. Чуєш, але навіть що найменший рух неможливий. Сьома обитель. Паріння ума. Це вже по той бік екстазу. Божество схоже на чистий і надзвичайно прозорий алмаз, набагато більший усього видимого світу. Коли ж по всьому повертаєшся на землю, знов стаєш, мов той маленький віслюк на пасовиську. — Курадо, — ласкаво казала й в праксі, — ви не здужаєте, Курадо. Згадайте, бодай, про те, що вас коронували германським королем. Мене при гнічої грубісті нагласила тілесного життя, скаржився Конрад. Він був дивний, але з ним її в праксі почувалося ліпше. Тепер могла боротися з самотністю, і коли й не бачила нічого попереду, то вдовольнялася, бодай, тим, що мала. Пробувала допитатися у Вільтруд, що та думає про молодого короля. Але дівчина лякливо ховала очі. Хіба я смію вашу величність? А коли звелю тобі, то й тоді не насмілюся ніколи. Згадай, що ти донька рицаря. Кожен рицар може стати і королем, і навіть імператором, як дід імператора Генріха. Коли він стає, тоді стає, я ж лиш донька вбитого на війні кнехта. Це дівча, не зносило оголеності слів. Євпраксія відступалася. Імператорові стало відомо про дружбу між женою і сином. Він покликав Конрада до себе. Той не підкорився. Зостався у Вероні. Далі їздили з Євпраксією і належним почтом, то гори, то до озера Бинако, то до церков і аббатств, і молода жінка вдячна була цьому хворобливому і трохи дивному Кораду за його уважливість, за те, що дарував їй з усіх чоловіків світу, хоч і не зовсім звичайну, а все ж чоловічість. Жінка створена для очей і доторків. Доторки судилися їй лише найгрубіші і найбажальніші то чому ж мала відмовитися, бодай, від очей і поглядів? А від курадо мала саме погляди. І виходило, що навіть цього іноді достатньо для щастя. Ось тоді прибув до Верони імператор. Прибув з усім своїм численним двором. Мабуть, надовго. Прибув без попередження і заповідань. Мав коло себе всіх улюбленців, помагайлів, лакузі, придурків але відразу ж поміж усіх помічено й нового наближеного. Навіть і не наближеного, як, скажімо, звичний здавен заубуш, а, мов би, притуленого до Генріха. Бо ніде не розлучався з імператором, стояв позад нього, мов тінь, у чорному, без ніяких прикрас, без щонайменшої зброї, високий, худий аж кістки світилися, з відблисками якогось пекельного полум'я навпали в щокахі палючим поглядом. Чоловік володів усіма можливими мовами, і вже це видавало в ньому притбі Він мав нахабство втручатися в усі розмови імператора, навіть його розмову з жоною. З цього зроблено висновок, що його вплив на Генріха не має меж. Згодом стало зрозуміло, що й до Верони імператор приїхав спонукуваний цим чоловіком. Принаймні, це збагнула Євпраксія. Ясна річ, імператор передовсім зустрівся з імператрицею. Бо виходило, ніби він приїхав до неї в гості чи що. Після належних повітань Генріх не стримався і досить виразно натякнув, що прибув сюди за порадою. Одного свого вельми цінного друга і помічника. Ївпраксія промовчала. Сказати йому, що мав би керуватися власними спонуками. Але не що говорити про це. Між ними вмерло все, і двічі вмерло з загибелью сина. «Казано мені, ви забавлялися тут з королем Конрадом», – досить грубо спитав Генріх. «Ми відвідували церкви. Аж на озері Бенако. Там є церква і на острові. Вона піджагає відразу трьом єпіскопам – Веронському, Тріденському і Бришійському. Сподіваюся, усі три єпіскопи виїздили вам на зустріч. На жаль, їх ніхто не попередив. Тоді навіщо ж вам сповідник Абатбода. Бодо?» «Для відбирання сповіді від мене, Ваша Величність, хіба ви вже не маєте свого сповідника? За день імператора глух. Чи був у нього звичайний напад глухоти, а чи просто вдавав із себе глухого?»